Contele de Montecristo de Alexandre Dumas În românește de Gelu Naum Roman apărut în editura Tineretului 1957 Citește crainica Sofica Scarlat Capitolul 1 Marsilia, Sosirea În ziua de 24 februarie 1815, pasnicul de la Notre-Dame de Lagard. Semnală sosirea faraonului, corabie cu trei catarge care venea de la Smirna, Triest și Neapole. Ca de obicei, o luntre în îndată din port și trecând pe lângă castelul Dif, ieșind în întâmpinarea navei între capul Morgio și insularion. Și, de îndată, tot ca de obicei, platforma fortului Saint-Jean se umplu de curioși. Sosirea unui vas e totdeauna un fapt de seamă în Marsilia, mai cu seamă când vasul nou sosit este, cum era și faraonul, construit înzestrat cu tot ce-i trebuie și pus la punct cu încărcătura, în șantierele vechiului oraș Fosea și când aparține unui armator din oraș. Între timp, vasul înaintea trecuse cu bine prin strâmtoarea săpată de vreo zguduitură vulcanică între insula Calazarein și insula Iaros. Ocolise pomeghiu și înaintea purtat de cele trei pânze de pe kafas, de zburător și de brigantină, dar atât de încet și cu o înfățișare atât de tristă, încât curioși, îmboldiți de instinctul care presimte nenorocirile, se întrebau ce accident se putuse întâmpla pe bord. Cu toate astea, specialiștii în navigație își dădeau seama că dacă se întâmplase cumva vreun accident, el nu atinsese vasul însuși, căci vasul înainte arătând ca o navă cârmuită în condiții din cele mai bune. Ancora stătea gata să fie aruncată, Funile bompresului fuseseră desprinse, iar lângă pilotul care se pregătea să-l conducă pe faraon prin intrarea îngustă a portului, se afla un tânăr cu mișcări vioaie și ochii vii, supraveghind fiecare mișcare a navei și repetând fiecare ordin al pilotului. Neliniștea nedeslușită ce plutea deasupra mulțimii îl surprinsese mai ales pe unul dintre privitorii de pe esplanada Saint-Jean, încât, nemai având răbdare să aștepte intrarea vasului în port, Omul sări într-o barcă și porunci să fie dus înaintea faraonului, pe care l-a ajuns în fața golfulețului rezervei. Când îl văzu venind, tânărul marinar își părăsi postul de lângă pilot și se rezemă cu pălăria în mână de parapetul vasului. Tânărul acesta să tot fi avut 18-20 de ani. Era înalt, zvelt, avea ochii negri frumoși și părul capa -a corbului. Din toată ființa lui se desprindea aerul de neclintire și dârzenie pe care l-au numai cei deprinși încă din copilărie să lupte cu primejdiile. Dumneata ești Dantes, îi strigă omul din barcă. Ce s-a întâmplat? Cei i tristețea asta care domnește pe bord? O mare nenorocire, domnule Morel, răspunse tânărul. O mare nenorocire mai ales pentru mine. În dreptul civitei vechea, l-am pierdut pe bravul capitan Lecler. Și încărcătura? Întrebă repede armatorul. Încărcătura a ajuns cu bine, domnule Morel. Cred că în privința asta veți fi mulțumit. Dar bietul capitan Lecler... Ce i s-a întâmplat bravului capitan? Întrebă cu un aer de vădită ușurare armatorul. A murit. Căzut în mare? Nu, domnule. A murit de febră cerebrală în chinuri groaznice. Apoi, strigând, orcându-se spre echipaj: Hola, hei! Fiecare la post pentru aruncarea ancorei! Cei opt sau zece marinari care formau echipajul îi ascultară comanda pezindu-se în aceeași clipă. Unii spre capetele funiilor, alții spre odgoane sau spre frânghiile pânzelor mici și alții în sfârșit la parâmele vergelor. Dantes, aruncă întreagă o privire asupra acestui început de manevră și, dându-și seama că ordinele îi erau îndeplinite, se întoarse din nou spre omul cu care stătuse de vorbă. Și cum de s-a întâmplat nenorocirea? Întreba armatorul, reluând discuția de unde o lăsase tânărul marinar Vai, domnule, în chipul cel mai neașteptat Capitanul Lecler părăsise foarte agitat Neapole după ce stătuse îndelung de vorbă cu comandantul portului N-au trecut nici 24 de ore după aceea și l-a cuprins febra După trei zile a murit L-am înmormântat după cum se obișnuiește, iar acum își doarme somnul de veci în dreptul insulei El Gilio, înfășurat cu vincios într-un hamac, cu oghiulea de treizeci și la picioare și cu alta la cap. I-am adus văduvei sale crucea de onoare și spada. Ar fi meritat măcar, după ce s-a războit zece ani cu englezii, să moară ca oricare în patul lui, adăugă Dantes, zâmbind cu tristețe. De ce să-i faci, domnule Edmond?" spuse armatorul, care părea din ce în ce mai împăcat. Toți suntem muritori și trebuie ca bătrânii să facă loc noilor veniți. Altfel n am mai merge înainte. Dar odată ce mă asigur că încărcătura e în bună stare, domnule Morel, vă garantez, iar călătoria asta vă sfătuiesc să nu o socotiți la mai puțin de 25.000 de franci câștig." Apoi, pentru că tocmai trecuseră de turnul rotund, tânărul strigă. Strângeți pânza mare, focul și brigantina! Hai, mai cu inimă! Ordinul fui executat aproape cu tot atâta repeziciune ca pe un vas de război. Toate pânzele sus! La ultima comandă, toate pânzele fură coborâte, iar corabia, abia dacă mai înainta, împinsă doar de viteza rămasă. Și acum, dacă vreți să vă urcați pe bord, domnule Morel, spuse Dantes, văzând nerăbdarea armatorului. Iată, contabilul dumneavoastră, domnul Danglar, tocmai iese din cabină. El vă va da toate informațiile dorite. Cât despre mine trebuie să supraveghez acostarea și să arborez doliul pe navă. Armatorul nu se lăsă ruga de două ori. Apucând cablul aruncat de Dantes, el se cățără cu o dibăcie care ar fi făcut cinste oricărui marinar peste treptele prinse în piroane de coasta rotundă a vasului, în timp ce tânărul, întorcându-se spre postul său de secund, îl lăsă să treacă pe cel anunțat sub numele de Danglar, care, ieșind din cabină, tocmai se îndrepta spre armator. Noul venit era un om de vreo 25-26 de ani, cu o înfățișare destul de posacă, slugarnic față de superiori și trufaș față de subordonați. De aceea, lăsând la o parte titlul său de agent contabil pe care marinarii nu-l pot suferi, el era în deopște privit cu tot atâta silă de echipaj cu câtă dragoste era privit Dantes. Domnule Morel," spuse Danglar, ați aflat nenorocirea, nu-i așa?" Da, da, bietul capitan Leclerc. Era un om cum se cade și cinstit. Și mai ales un marinar strașnic, îmbătrânit între cer și apă așa cum se cuvine să fie un om însărcinat cu treburile unei firme atât de însemnate, cum e Morel și fiul", răspunse Danglar. Totuși, Danglar îl întrerupse armatorul, urmărindu-l cu privirea pe Dantes, care căuta locul de acostare. Mi se pare că nu-i nevoie să fii marinar chiar atât de bătrân pe cât spui, ca să-ți cunoști bine meseria. Iată, uite cum se descurcă prietenul nostru, Dantes. N-are nevoie să ceară sfaturi nimănui." Da," în cuvință de Anglar, aruncând spre Dantes o privire piezișă în care luci un licăr de ură. Da, e tânăr." De ăsta nu se dă înapoi de la nimic." Cum a murit căpitanul a și luat comanda fără să întrebe pe nimeni. Și ne-a făcut să pierdem o zi și jumătate lângă insula Elba, în loc să pornească de-a dreptul spre Marsilia. Ca secund era dator să ia comanda, spuse armatorul. Dar că a întârziat o zi și jumătate la Elba n-a făcut bine. Doar dacă nava nu fi avut ceva stricăciun de reparat. Nava era tot atât de sănătoasă pe cât sunt eu și pe cât doresc să fiți și dumneavoastră, domnule Morel. Ziua aceea și jumătatea a fost pierdută dintr-o toană, numai pentru plăcerea de a călca pe uscat și atâta tot. Dantes striga armatorul, întorcându-se spre tânărul marinar. Ia vin o puțin în coace!" Iertați-mă, domnule!" îi răspunse Dantes. «Vin într-o clipă!» Apoi, adresându-se echipajului, el comandă «Aruncați ancora!» Ancora căzu îndată și lanțul se desfășură zornăind Deși pilotul era acolo, Dantes rămase la post până ce și această ultimă manevră l sfârșit După aceea comandă «Coborâți steagul la mijlocul catargului, puneți pavilionul în doliu și lăsați vergile în cruce» Ia te uită," spuse Danglar, se și crede, căpitan pe cinstea mea." Și chiar este," răspunse armatorul. Da, numai că îi lipsește semnătura dumneavoastră și a asociatului dumneavoastră, domnule Morel." De ce nu l-am lăsat să fie capitan?" se mira armatorul. Știu că e tânăr, dar mi se pare destoinic și foarte priceput în meseria lui." Chipul lui Danglar se întunecă. Iertați-mă, domnule Morel," spuse Dantes, apropiindu-se. Acum când nava s-a oprit în port, vă stau la dispoziție. M-ați chemat, nu?" Danglar se trase înapoi cu un pas. Voiam să te întreb de ce te-ai oprit în insula Elba." Nu știu, domnule. A trebuit să îndeplinesc ultima a capitanului Leclerc, care, pe patul de moarte... Mi-a încredințat un pachet pentru Marele Mareșal Bertran. Și l-ai văzut Edmond? Pe cine? Pe Marele Mareșal. Da. Morrel se uită împrejur apoi îl trase de o parte pe Dantes. Ce mai face împăratul? întrebă el cu un sufletire. Bine, după cât am putut să văd. Așadar, l-ai văzut și pe împărat? A venit la Mareșal tocmai când eu mă găseam acolo. Și ai vorbit?" Adică el mi-a vorbit mie," răspunse Dantes zâmbind. Și ce ți-a spus?" M-a întrebat despre vas, despre data plecării spre Marsilia, despre drumul pe care îl făcuse și despre încărcătura pe care o avea. Cred că dacă vasul ar fi fost gol și dacă ar fi fost al meu... Împăratul ar fi avut de gând să-l cumpere Dar i-am spus că nu sunt decât un simplu secund și că vasul aparține casei Morel și fiul Aha, îi cunosc, mi-a spus el Morelii sunt armatori din tată în fiu Unul dintre ei era în același regiment cu mine când mă aflam cu garnizoana la Valens Chiar așa e, striga armatorul înveselindu-se Ți-a vorbit despre unchiul meu, Policar Morel, care a ajuns capitan Dantes, doar să-i povestești unchiului că împăratul și-a amintit de el Și ai să-l vezi cum o să mai plângă, cătana bătrână Bine, bine, adăuga armatorul, bătându-l prietenește pe umăr N-ai făcut rău deloc, Dantes, ci ai urmat instrucțiunile capitanului Lecler Și te-ai oprit în insula Elba, deși dacă s-ar afla că i-ai dus un pachet mareșalului și ca-i stat de vorbă cu împăratul, te arpaște primejdia De ce, domnule? întrebă Dantes Habar n-aveam ce duc în pachet, iar împăratul nu mi-a pus decât întrebări pe care le-ar fi putut pune oricui Dar, mai iertați, iată că vin sanitarii și vameșii. Îmi dați voie, nu-i așa? Cum nu, dragul meu, Dantes? Tânărul se îndepărtă și după ce făcut vreo câțiva pași, Danglar se apropie din nou se pare că va da lămuriri cum nu se poate mai potrivite despre oprirea de la portoferaiu, nu-i așa?" Întrebă el. Într-adevăr, dragă domnule Danglar, atunci cu atât mai bine, pentru că nu-i deloc plăcu să vezi un camarad care nu-și face datoria." Dantes și-a făcut datoria," îi răspunse armatorul. Poți fi sigur de asta." Capitanul Leclerc îi poruncise popasul la elba. Fiindcă veni vorba despre capitanul Leclerc, nu v-a dat o scrisoare din partea lui? Cine? Dantes. Mie nu. Avea vreo scrisoare? Credeam că în afară de pachet, capitanul Leclerc îi încredințase și o scrisoare. Despre ce pachet e vorba d'Anglar? De despre pachetul pe care Dantes l-a lăsat trecând prin Ferraio. Dar de unde știi că trebuia să lase un pachet la portoferaiu? Danglar roșii. Tocmai treceam pe dinaintea ușii capitanului. Știți, ușa era întredeschisă. Și l-am văzut în mânându-i lui Dantez pachetul și scrisoarea. Nu mi-a spus nimic despre ele, dar dacă are scrisoarea, mi-o va da negreșit. Danglar chipzui o clipă. Atunci v-aș ruga, domnule Morel, să nu-i spuneți nimic lui Dantes, s-ar putea să mă fi înșelat. În aceeași clipă, tânărul se înapoie. Danglar se depărtă. Acum ești liber, dragă Dantes? întreba armatorul. Da, domnule. Inspecția n-a ținut mult. Nu le-am dat vameșilor lista cu mărfurile de pe bord, cât despre paza sanitară, ea și-a trimis un om odată cu pilotul de coastă și i am înmânat hârtiile trebuitoare. Nu mai ai nimic de făcut pe vas?" Dante s-aruncă o privire grăbită în jur. Nu, totul e în ordine," răspunse el. Atunci poți veni să luăm masa împreună?" Vă rog să mă iertați, domnule Morel, dar prima vizită o datoresc lui meu." Asta nu înseamnă însă că nu vă sunt recunoscător pentru cinstea ce-mi faceți." Ai dreptate, Dante. ai dreptate. Știu că ești un fiu bun." Tata, dacă știți cumva, e sănătos?" întrebă Dante după o oarecare șovăială. Cred că da, dragă Edmond, deși n-am dat ochii cu el." Îi place să stea cuiat în odăița lui." Asta dovedește cel puțin că n-a dus lipsă de nimic cât timp ai fost plecat. Dantes zâmbi. Tata e mândru, domnule, și chiar dacă n-ar fi avut de niciunele, mă îndoiesc că i-ar fi cerut de pomană cuiva pe lume în afară de Dumnezeu. Bine, atunci, după ce faci prima vizită, te așteptăm? Vă rog încă o dată să mă iertați, domnule Morel. Dar, după vizita asta, mai am de făcut una, la fel de scumpă. Adevărat, Dantes, uitasem că există la catalan cineva care trebuie că te așteaptă cu aceeași nerăbdare ca și tatăl dumitale, frumoasa Mercedes. Dantes zâmbi. Eh, hey, urma armatorul, nu mă miră de loc că a venit de trei ori să-mi ceară vești despre faraon. La naibă, Edmon. Nu ești deloc de plâns. Ai o amantă frumoasă." Nu-mi a amantă, domnule. Îmi e logodnică." Răspunse cu seriozitate tânărul. Câteodată e același lucru," râse armatorul. Dar nu pentru noi," îi răspunse Dantez. Bine, bine, dragă Edmond," continuă Morel. Uite că te las să pleci. Mi-ai dus destul de bine la îndeplinire treburile." Acum îți dau tot răgazul să vezi și de-ale dumitale Ai nevoie de bani? Nu, domnule, am toată suma cuvenită pentru călătorie, adică leafa pe aproape trei luni Ești un băiat chipzuit, Edmond Nu uitați că tata e sărac, domnule Morel Da, da, știu că ești un fiu bun Hai, du-te să-ți vezi tatăl și eu am un fiu și mi-ar fi ciudă pe cel care l-ar ține departe de mine după o călătorie de trei luni." Atunci pot să plec?" întrebă tânărul salutând. Da, dacă nu mai ai să-mi spui nimic." Nu mai am." Când era pe moarte, capitanul Leclerc nu ți-a dat o scrisoare pentru mine?" Iar ar fi fost cu neputință să scrie, domnule." Dar cuvintele dumneavoastră mi-au amintit că trebuie să vă cer un concediu de 15 zile Ca să te însori, mai întâi pentru asta și apoi ca să plec la Paris Bine, bine, Dantes, ai să iei cât concediu vrei Descărcarea vasului va ține mai mult de șase săptămâni și abia peste vreo trei luni o să pornim iar la drum Numai că peste trei luni trebuie să fii aici Faraonul nu se să poată pleca fără capitan, adăuga armatorul, bătându-l pe umăr. Fără capitan, strigă Dantes cu ochii strălucitori de bucurie. Luați seama la ce spuneți, domnule, căci mi-ați atins cele mai tainice nădejde ale inimii. Nu cumva aveți de gând să mă numiți capitanul faraonului. Dacă ar fi numai după mine, dragă Dantes, ți-aș întinde mâna și ți-aș spune. S-a făcut. Dar mai am un asociat și știi proverbul italienesc. Chea a companie, a padrone. Cine are asociat, are stăpân. Până una alta însă, treaba e pe jumătate făcută, fiindcă din două voturi, unul îl ai de pe acum. Încrede-te în mine ca să-l ai și pe celălalt. Și am să fac tot ce-o fi cu putință." Domnule Morel," strigă cu lacrimi în ochi tânărul marinar, strângând mâinile armatorului, vă mulțumesc în numele tatei și a lui Mercedes." Bine, bine, Edmond, ce naiba! Doar există un Dumnezeu în ceruri și pentru oamenii cum se cade. Du-te și-ți vezi tatăl și logodnica, iar după asta vin la mine." Nu vreți să vă duc până la țărm? Nu, lasă. Eu mai rămân să-mi fac socotelile cu danglar. Ai fost mulțumit de el în timpul călătoriei? Depinde de înțelesul pe care îl dați întrebării, domnule. Dacă mă întrebați cum îl privesc ca tovarăș, am să vă răspund că nu e bun și că nu poate să mă sufere de când am făcut prostia în urma unei mici certe între noi, să-i o oprire de 10 minute în insula Monte Cristo ca să ne răfuim Propunerea asta eu am greșit când am făcut-o Iar el a avut motive să o primească Dacă însă mă întrebați cum își ducea munca de contabil Am să vă răspund că e priceput și că veți fi mulțumit de el Ia ascultă, Dantes Dacă ai fi capitanul faraonului L-ai păstra cu dragă inimă pe Danglar Capitan sau secund, răspunse Dantes, mă voi purta totdeauna cum se cuvine față de cei ce se bucura de încrederea armatorilor mei. Bine, Dantes, văd că ești un băiat de ispravă în toate privințele. Du-te, fiindcă stai ca pe cărbune aprinși. Așadar, mă poți socoti în concediu? Dute te îți spun. Îmi dați voie să vă iau barca? Iau. Rămâneți cu bine, domnule Morel, și mii de mulțumiri! Cu bine, dragă Edmond! Noroc bun! Tânărul marinar sări în barcă, se așeză la pupa și dădu ordin să fie dus la canebier. Doi marinari se opintiră îndată pe vâsle și barca lunecă mânată cât se putea mai repede, printre miile de embarcațiuni ce astupă calea îngustă care duce de la intrarea portului la cheiul Dorlan de-a lungul a două șiruri de nave. Armatorul îl urmări cu privirea zâmbind, până ce-l văzua ajungând la țărm, sărind pe zile cheiului și pierzându-se dintr-o dată, înghițit de mulțimea pestriță ce se îmbulzea de la cinci dimineața și până la nouă seara, pe faimoasa stradă Canebier, de care foseienii moderni sunt atât de mândri încât spun cu aerul cel mai serios din lume și cu accentul lor atât de convingător. Dacă ar avea o stradă nebier, Parisul ar fi o marsilie mai mică. Întorcându-se, armatorul îl zări pe Danglar. Deși acesta părea că îi așteaptă poruncile, de fapt îl urmărea și el cu privirile pe tânărul marinar. Numai că era mare deosebire în felul în care cele două priviri îl urmăreau pe același om Capitolul 2 Tatăl și fiul să lăsăm pe danglar în prada duhului rău Încercând să strecoare la urechea armatorului vrobănuială plină de răutate împotriva camaradului său Și să-l urmărim pe dantes care după ce a străbătut strada canebier în toată lungimea ei Străbate strada noaiei, intră într-o căsuță așezată pe partea stângă aleilor Melan urcă în grabă scara întunecoasa a patru etaje și, ținându-se cu o mână de rampă, apăsându-și bătăile inimii cu cealaltă mână, se oprește dinaintea ușii întredeschise prin care se vede până în fundul unei odăițe. În odăița aceasta locuia tatăl lui Dantes. Vestea sosirii faraonului nu ajunsese încă până la bătrân. Urcat pe un scaun, el întindea cu o mână tremurătoare firele de cicoare și de clematite care se cățărau pe parmalâcul ferestrei. Deodată, bătrânul se simți cuprins în brațe în timp ce o voce cunoscută îi striga. Tată, dragă tată! Bătrânul scăpă un strigăt și se întoarse. Apoi, văzându-și fiul, îi căzu în brațe palid și tremurând. Ce ai, tată? Îl întrebă Dantes neliniștit Nu cumva ești bolnav Nu, nu, dragul meu Edmon Fiul meu, copilul meu Dar nu te așteptam așa că bucuria E emoția de a te vedea pe neașteptate Doamne, cred că am să mor Vin în fire, tată, sunt eu Sunt eu cu adevărat Se spune că bucuria nu face rău Iată de ce am intrat fără veste Haide, zâmbește și nu mă mai privi așa Cu ochii rătăciți M-am întors și o să fim fericiți amândoi. Cu atât mai bine, băiete, rosti bătrânul. Dar despre ce fel de fericire vorbești? Oare nu mă mai părăsești? Hai, spune-mi, ce noroc ți-a ieșit în cale? Să mă ierte Dumnezeu că mă bucur de norocul făcut de doliul unei familii, răspunse tânărul. Dar Dumnezeu știe că eu nu mi-am dorit un astfel de noroc. A venit singur și n-am puterea să mă mâhnesc Bravul capitan Lecler a murit, tată Și s-ar putea ca prin sprijinul domnului Morel să capăt locul lui Înțelegi, tată, voi fi capitan la 20 de ani Cu leafă de 100 de ludovici și cu o participare la câștiguri Nu-i așa că un biet marinar ca mine nici n-ar fi putut nădăjdui atâta? Da, fiul meu E într-adevăr un noroc," în cuvință bătrânul. Din primii bani luați, vreau să-ți fac o căsuță cu grădină, în care să-ți crești clematitele, cicoarea și caprifoiul." Dar ce ai, tată? ți rău?" Lasă, lasă, are să-mi treacă." Dar simțind că-l părăsesc puterile, bătrânul se clătină. Haide, tată, tată!" strigă Edmon. Un pahar de vine ți va face bine. Unde ți-i vinul?" Nu, mulțumesc, nu căuta. Nu mai am nevoie," răspunse bătrânul, încercând să-și oprească fiul. Ba da, tată, arată-mi unde e vinul." Și deschise vreo două sau trei dulapuri. Degeaba," șopti bătrânul, nu mai e vin." Cum nu mai e vin?" spuse Dante's. Pălind la rândul său și privind când obrajii subți și îngălbeniți ai bătrânului, când rafturile goale. Nu cumva ai dus lipsă de bani, tată?" Nu mi-a lipsit nimic, fiindcă te-ai întors." Și doar ți lăsasem 200 de franci acum trei luni, când am plecat," îngăimă Dantes, ștergându-și sudoarea care îi brobonea fruntea. Da, da, e adevărat, Edmond." Dar plecând, ai uitat o mică datorie la vecinul Caderus. El mi-a adus aminte de ea, spunându-mi că, dacă nu plătesc în locul tău, va merge să-i ceară bani domnului Morel. Atunci înțelegi, de teamă să n-ai neplăceri, ce ai făcut? Ce să fac? I-am plătit eu. Dar îi datoram lui Caderus 140 de franci, spuse Dantes. Da, șopti bătrânul. Și ai plătit din cei 200 pe care ți -i lăsasem? Bătrânul, în cuvință din cap. Așa că ai trăit trei luni cu 60 de franci, murmură tânărul. Știi cât de puține îmi trebuiesc. Doamne, doamne, iartă-mă, strigă Edmond, îngenunchind dinaintea bietului bătrân. Dar ce faci? Mi-ai sfâșiat inima. Nu-i nimic. Bine că te-ai reîntors, zâmbi bătrânul. Acum le-am uitat pe toate, fiindcă toate sunt bune. Da, m-am reîntors. M-am reîntors cu un viitor care îmi surâde și cu o sumă de bani. Poftim, tată, iei și trimite numai decât să-ți aducă tot ce-ți trebuie. Și își goli buzunarele pe masă, scoțând la iveală vreo 10-12 monede de aur, 5 sau 6 monede de câte 5 franci, și un pum de mărunțiș. Chipul bătrânului Dantes se lumină. Ai cui sunt banii ăștia?" Întrebă el. Ai cui vrei să fie? Ai mei, ai tăi, ai noștrii. Iai, cumpără-ți provizii, bucură-te, Mâine vom avea alții." Încet, încet," spuse bătrânul zâmbind, Dăm voie să-ți folosesc punga cu chibzuială. Dacă oamenii au să mă vadă cumpărând prea multe lucruri dintr-o dată, au să creadă că am fost nevoit să aștept întoarcerea ta ca să le pot cumpăra Fă cum vrei, dar înainte de toate iați o servitoare, tată Nu mai vreau să te las singur Am adus niște cafea de contrabandă și un tutun grozav Le țin într-un cufăraș, în cală Mâine ți le aduc, dar s... vine cineva E ca de rus. O fi aflat de sosirea ta și vine să-ți ureze bun sosit. Iată deci iar buze care spun ceva pe când inima gândește altceva, murmură Edmond. Dar ce are a face? E un vecin care ne-a fost de folos pe vremuri. Fie binevenit. Într-adevăr, tocmai când Edmond își termina fraza spusă cu voce înceată, Sei i vii în ușa dinspre scară chipul oacheș și bărbosa lui Caderus, un bărbat de 25-26 de ani, ținând în mână o bucată de stofă din care, dat fiind că era croitor, se pregătea să facă un guler de haină. Ei, te-ai întors, Edmon? spuse el cu un foarte pronunțat accent marsiliez, zâmbind și arătându-și dinții albi ca fildeșul. După cum vezi, vecine Caderus, și sunt gata să fac orice ca să-ți fiu pe plac," îi răspunse Edmon, ascunzându-și cu greu sila sub aceste cuvinte. Mulțumesc, mulțumesc! Din fericire n-am nevoie de nimic, ba câteodată au alții nevoie de mine." Dantes tresării, Nu vorbesc despre tine, băiete. Ție ți-am împrumutat bani și mi-ai dat înapoi." Asta se mai întâmplă între vecini de treabă și suntem chit. Nu suntem niciodată chit față de cei ce ne îndatorează, spuse Dantes. Când nu le mai datorăm bani, le datorăm recunoștință. Ce să mai vorbim? Ce-a fost a fost. Mai bine spunem ceva despre întoarcerea ta norocoasă. Tocmai mă duse să mă înport să mai iau niște pânză cafenie? Când l-am întâlnit pe prietenul Danglar, tu la Marsilia? Vezi bine," îmi răspunse el. Te credeam la Smirna, tot ce se poate fiindcă de acolo viu." Și Edmond, unde e pușteanul?" Nici vorbă că la taicăsu, îmi răspunse Danglar. Atunci am venit ca să am plăcerea să strâng mâna unui prieten." Caderus s ține atât de mult la noi." Spuse bătrânul Sigur că țin la voi Ba încă vă și stimez Fiindcă rar întâlnești oameni cinstiți Dar mi se pare că te-ai îmbogățit băiete Adăugă croitorul Aruncând o privire piezișă Spre movilița de aur și de argint Pe care Dante s-o pusese pe masă Tânărul observă fulgerul de lăcomie Care străluci în ochii negri ai vecinului Da de unde? Răspunse el nepăsător Banii ăștia nu s-ai mei Tocmai îi spuneam tatei că mă tem să nu-i fi lipsit ceva cât am fost plecat Și el, ca să mă liniștească, și-a golit punga pe masă Hai, tată, puneți banii la loc în pușculiță Numai dacă nu cumva are nevoie vecinul Caderus să se împrumute la noi Fiindcă atunci îi dăm cu plăcere Nu, nu, băiete, spuse Caderus N-am nevoie de nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu. Meseria îl hrănește pe om. Păstrează-ți banii, păstrează-i. Niciodată nu sunt deprisos. Asta nu înseamnă însă că nu-ți sunt recunoscător pentru bunăvoință ca și cum i-aș fi luat. Ți-am fi dat cu dragă inimă. Nu mă îndoiesc. Așadar, iată-te cum nu se poate mai bine cu domnul Morel." Lingușitorule, ce ești? Domnul Morel a fost totdeauna foarte bun cu mine," răspunse Dantes. În cazul ăsta, n-ai făcut bine că nu te-ai dus la el la masă." Cum? Nu te-ai dus?" se miră bătrânul Dantes. Te-a poftit la masă?" Da, tată," răspunse Edmond, zâmbind de uimirea pe care i-o stârnea tatălui său cinstea deosebită ce i se făcuse." Și de ce nu te-ai dus, fiule?" întrebă bătrânul. Ca să fiu mai repede lângă tine, tată," răspunse Edmond, mă grăbeam să te văd." Te pomenești că l-ai supărat pe domnul Morel," se amestecă în vorbă ca de rus, și când ai de gând să ajungi capitan, nu-i bine să-ți supere armatorul." I-am spus de ce nu merg și trag nădejde că m-a înțeles." Da." Numai că, pentru a ajunge capitan, e nevoie să te dai puțin cu binișorul pe lângă patroni. Cred că am să fiu capitan și fără să fac asemenea lucruri, răspunse Dantes. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Vechii tăi prieteni au să se bucure. Și știu pe cineva în dosul cetății Sfântul Nicolae care nu o să fie supărată deloc? Mercedes? întrebă bătrânul. Da, tată, răspunse Dantes, și cu voia dumitale, acum când te-am văzut, când știu că ești sănătos și că ai tot ce-ți trebuie, ți-aș cere îngăduința să plec și să fac o vizită la catalani. Dute, copilul meu, se-nvoi bătrânul, și Dumnezeu să te binecuvânteze prin soția ta așa cum m-a binecuvântat pe mine prin fiul meu. Soția lui, se miră ca de rus. Te cam pripești, taică Dantes. După câte mi se pare, nu încă soția lui. Nu, dar nici mult nu mai e până atunci, răspunse Dantes. Ce are a face? Vorbi Caderus. În orice caz, nu-i rău că te-ai grăbit, băiete. De ce? Fiindcă Mercedes e fată frumoasă, și fetele frumoase nu duc lipsă de îndrăgostiți. După ea mai ales se țin cu zecile. – Adevărat? – făcu Edmon, zâmbind oarecum tulburat. – Da, da, – vorbi mai departe Caderus. – Și încă ce băieți? – Dar acum mă înțelegi? Dacă o să fii capitan, pe tine nu o să te refuze. – Și dacă n-aș fi capitan? – întrebă Edmon, cu un surâs care abia putea să-i ascundă neliniștea. – De? – făcu Caderus. – Ei, lasă, – răspunse tânărul. Eu am o părere mai bună decât dumneata despre femei în general și despre Mercedes în special și sunt convins că ea mi-ar rămâne credincioasă și dacă aș fi capitan și dacă n-aș fi. Cu atât mai bine, își dădu părerea ca de rus. Când e vorba de căsătorie, încrederea nu strică. Dar ce are a face? Crede-mă, băiete, nu-ți pierde timpul. Dă fuga să o anunți că ai sosit și îi spune-i ce noroc te așteaptă." Mă duc," răspunse Edmond. Și după ce și îmbrățișe tatăl, îi făcu un semn de rămas bun lui Caderus și porni. Caderus mai rămase o clipă. Apoi, părăsindu-l pe bătrânul Dantes, coborâ și el mergând să-l întâmpine pe Danglar, care l-a aștepta la colțul străzii Senac. Ei, l-ai văzut?" îl întrebă Danglar. Acum ne-am despărțit. Și ți-a spus că speră să ajungă capitan? Vorbește ca și cum ar fi ajuns. Răbdare, făcut Danglar, se cam grăbește după câte văd. Pe naibă, se pare că domnul Morel i-a și făgăduit. De asta e atât de voios? Adică vrei să spui că e neobrăzat din pricina asta? Ce mai... Aș fi vrut să mă ajute ca și cum ar fi fost cine știe cine. Voia să mă împrumute cu bani de parcă ar fi fost bancher. Și n-ai primit? Te cred, cu toate că aș fi putut să-i primesc, fiindcă eu i-am pus în palmă primii gologan pe care i-am mânuit. Dar de acum înainte, domnul Dantes nu o să mai aibă nevoie de nimeni, o să ajungă capitan. Hei, făcu Danglar, încă n-a ajuns. Pe cinstea mea n-ar strica deloc să nu ajungă niciodată. Altfel nu o să mai fie echips să stai de vorbă cu el. Dacă o să vrem noi, spuse Danglar, o să rămână totdeauna ce este. Ba, poate că va fi chiar mai puțin decât atât. Ce tot spui? Nimic, vorbeam singur. Și e tot îndrăgostit de frumoasa catalană? Îndrăgostit nebunește. S-a dus la ea. Dar ori mă înșel eu, ori nu prea o să-i placă peste ce o să de acolo. Vorbește mai lămurit. La ce bun. E mai important decât îți închipui, Ia ascultă. Tu nu prea lânghiți pe dante să ai? Nu îmi plac încrezuții. Atunci spunem ce știi despre Catalană. Nu prea știu nimic sigur. Am văzut însă unele lucruri care m-au făcut să cred după cum ți-am spus. Că viitorul capitan o să aibă neplăceri în preajma drumului spre viei în fermier." Și ce i văzut? Hai spune." Ei bine, am văzut că de fiecare dată când să dezvine în oraș, o întovărășește un blășgan de catalan cu ochii negri, cu pielea roșcată, foarte oacheș, foarte înflăcărat și pe care i l numește verișorul meu." Nu zău! Și crezi că vărul ăsta ai face curte?" Așa mi-închipui. Altceva ce n ar putea face un vlășgan de 20 de ani, unei fete frumoase care are 17 ani. Și spui că Dantes s-a dus la catalani? A plecat cu puțin înaintea mea. Dacă am pornit și noi într-acolo, ne-am oprit apoi la rezerv și, bându un păhărel cu vin de Malaga, am așteptat vești. Cine ar putea să ni le dea? O să fim pe drum și o să putem vedea după chipul lui Dantes ce s-a petrecut. Haidem, spuse Caderus, dar plătești tu? Te cred, răspunse Danglar. Și pornirea amândoi la drum, cu pași grăbiți, spre cârciuma anumită rezerv. Ajunși și acolo, cerure o sticlă și două pahare. Taica Panfil îl văzuse trecând pe Dantes, abia cu vreo 10 minute mai înainte. Încredințați că Dantes se află la catalani, ei se așezară sub frunzișul abia răsărit al platanilor și al sicomorilor, în ale căror ramuri un stol voios de păsărele cânta una dintre primele zile frumoase ale primăverii. Capitolul 3. Catalanii La o sută de pași de locul unde cei doi prieteni, cu ochii scrutând zarea și cu urechea la pândă, sorbeau vinul scânteietor de Malaga, din apoi a unui dâmb sterp și măcinat de soare și de vânt, se înălța satul catalanilor. Pe limba de pământ unde se află și astăzi satul poposise într-o bună zi o colonie misterioasă plecată din Spania. Venise nu se știe de unde și vorbea o limbă necunoscută. Unul dintre șeficetei, care înțelegea limba provensală, Ceruse comunei Marsilia, fâșia de pământ goală și stearpă pe care, asemenea navigatorilor din vechime, își trăseseră luntrile. Cererea îi fusese primită și după trei luni, în jurul celor 12 sau 15 nave care îi aduseseră pe acești pribege ai mării, se ridicase un cătun. Cătunul clădit într-un fel ciudat și pitoresc, pe jumătate maur, pe jumătate spaniol, e astăzi locuit de urmașii primilor sosiți, care vorbesc și ei graiul părinților lor. După scurgerea a trei sau patru veacuri, ei tot au mai rămas credincioși în gustei fâșii de pământ pe care poposiseră asemenea unui stol de păsări de mare, fără să se amestece cât de cât cu băștina și marsiliezi, Căsătorindu-se între ei și păstrându-și obiceiurile și veșmintele din patria mumă, așa cum își păstraseră și graiul. Să mergem acum de-a lungul singurei ulițe a cătunului și să intrăm într-una din casele căreia, pe din afară, soarele i-a dăruit frumoasa culoare de frunze vește de a clădirilor din partea locului, iar pe dinăuntru, un strat de văruială. I-a făcut singura găteală obișnuită în casele spaniole În picioare, rezemată de un perete subțire, stătea o fată frumoasă, cu părul negru ca tăciunele, cu ochii catifelați ca de căprioară Ea frământa între degetele ei subțiri și nespus de frumoase o buruiană nevinovată și smulgea florile Fărâmele buruienii zăceau aruncate pe jos, brațele goale până la coate, brațele bronzate ale fetei, părând modelate după brațele venerei din arl. Tremurau de nea iar fata izbea pământul cu picioarele ei suplu și arcuit, lăsând să se întrezărească forma pură, mândră și semeața a pulpei, prinsă într-un ciorap de bumbac roșu cu dungi cenușii și albastre.